Розгубленість в очах Славка змінилась настороженістю, прикристю, недовірою. Потім знову повернулась настороженість. Врешті він буркнув щось нерозбірливе, повернувся і, кинувши через плече «Ходімо!», попрямував до своєї машини.